da, bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Moise Guran și de la această oră stau de vorbă cu dumneavoastră aici, în direct, la Europa FM, dar și video live pe toate conturile noastre de Facebook. Astăzi nu vreau să facem chiar o școală de bani, cum zice sponsorul nostru BCR, dar o discuție așa, ca de la cetățeni la cetățeni, acuși că Iote a crescut și Euro 4.64, văd că este aproape astăzi, la oficial, a fost și la 4.65, probabil că va mai crește. Dobânzile sunt la roborul a ajuns la 2,09, atât este astăzi, însă, na, lumea a început să vorbească, va reuși, iar BNR-ul a spus, domnul, îl ținem, îl țineți, îl țineți, dar până unde îl țineți? Adică, dacă ai creșteri de preț, va trebui să faci și creșteri de dobândi ca să oprești cumva creșterea de prețuri, altfel cei mai amărăzi dintre români vor fi loviți. Exact asta, de la a crescut acum, pensiile minime, salariul minim pe economie, asta e efectul pervers al inflației, că îi sărăcește pe cei mai săraci. Da, mă rog, în fine. Uh, ideea e că și dacă ești fără credite și ai acumulări, depui bani la bancă, să spunem așa, îți pregătește guvernul un cod fiscal, ceva ce nu s-a pomenit. Uh, impozitarea dobânzilor și a veniturilor din dividende, mare atenție, știu că sunt mulți patroni pe recepție, vedeți în profit de astăzi sau pe aplicația Bizitei, dacă o aveți. Uh, Coopers a găsit foarte interesant un articol în, stufa ordonanța de modificare a codului fiscal care zice în felul următor: dacă ești salariat și câștigi și ai venituri, ai și venituri din dobând sau din dividende. Dacă astea două acumulate depășesc 12 salarii minime pe economie într-un an, atunci, na, noi impozităm dobânzile, nu? Că n-am promis asta în programul de guvernare dar plătești matale separat, CASS, pardon, contribuții de sănătate, și pentru dobânzi, chiar dacă plătești la salariu. Ceea ce acumulat înseamnă cât? 15,5-10%. Să fie într-un ceas, bun, ce să zic. Pe de altă parte, vă spuneam zilele trecute, într-o discuție tot cu dumneavoastră aici, că nu sunt convins că în momentul de față e momentul să mai faci achiziții imobiliare. Prețurile au crescut, nu peste tot, la fel. În București, de exemplu, au crescut mai puțin, ciudat, mai puțin decât în uh, Cluj, sau chiar în Timișoara. Fiecare zonă e influențată, bineînțeles, de cât de mult se construiește, dar și de disponibilitățile bănești ale cetățenilor, ceea ce ne aduce în mod inevitabil din nou la credite. Da, în momentul de față, încă nu se simte cine știe ce, chiar dacă, ați ave chiar dacă aveți, să zicem, un credit legat de robor. asta pentru actualizarea, se face odată la trei luni. Dobânda de referință scuzați-mă, dobând de asta media, asta interbancar robor se actualizează odată la trei luni și, de fapt, ea în ultimele două luni a crescut foarte mult. Practic, nu s-a triplat încă, dar e foarte aproape de asta, de la 0,8 la sfârșitul lunii august la 2,09 în momentul de față. Dacă ai credit în euro, aș zice că ești mai fericit, deși deja plătești mult în plus, mult cel puțin față de luna februarie acestui an când era euro 4,5, însă... Aici ești foarte expus pentru că BNR-ul a dat un semnal foarte clar, va lăsa cursul mai degrabă să crească decât de obânzile pentru a, nu știu, pentru a asigura lichidități în economie. Deci ce faceți? Ce probleme aveți cu banii? Cum vă gândiți? Vin sărbătorile acum, poate v-ați luat o vacanță, poate v-ați împrumutat, poate aveți de gând? 0372069599, haideți să vorbim despre asta. Bună ziua, Ovidiu! Uh, salut, Moise, te salut pe tine și ascultătorii Europa FM. Uh, interesant subiectul și uh, chiar mă bucur că l-ai deschis. Cred că românii și, în general, oamenii ar trebui să se uite mai atent la ceea ce numesc ei nevoi. Uh, nu știu dacă soluția e un credit, nu știu dacă soluția e un business, dar, cu siguranță, soluția este să găsești un echilibru între ceea ce vrei și ceea ce poți cheltui. Mm, mm, um, oamenii se uită mai degrabă la disponibilități. În momentul în care ți-a crescut salariul și au crescut salariile anul ăsta, nu glumă, atunci adevărat, da. Te încadrezi pentru un credit mai mare Deci cum să nai ai nevoie e nu, e, nu, nu e normal să ai nevoie mai mare Dacă te încadrezi la un credit mai mare Da, cu cât câștigi mai mult Cu atât nu ai bani uh... Nu știu, cred da. că cel mai bine ar fi să te uiți la tine ce talent ai, sau ce meserie ai, sau la ce te pricep cel mai bine, și să investești în asta. O fi dar sunteți foarte sfătuți cu ceilalți. Noastră, cum vă descurcați în viață, ca să zic așa? Eu mă descurc foarte bine. Banii nu sunt o problemă. Ah. nu am foarte mult și nu am foarte puțin. Dar, Aveți fabrică de bani? <laughs> Aveți fabrică <laughs> de bani, dar e o fabricuță, așa, cum ar veni. Nu, adică... am, am un salariu și... Nu, nu economisesc. Am un salariu ok și mai investesc în lucrurile în care consider că... Ia, în ce? Pot... Antichități. <hânt> Investiți în antichități? Da. Ok. Puteți să-mi dați un exemplu? Ce ați cumpărat ultima dată? Am cumpărat niște mobile foarte veche, de acum 150 de ani Așa. și am reușit să o restaurez uh, cu un prieten și am vândut-o la un preț mai bun. Cu cât mai bun? Dublu dublu sau nimic. Vă mulțumesc, video interesant, dar asta nu știu dacă poate face oricine. George, bună ziua! George! Bună ziua! Am un credit de 40.000 de euro, am un credit pe firmă curată, fixă și mă gândesc la momentul de față, chiar astăzi am fost la bancă, să mai fac un credit. Eu ceea ce cred și am urmărit și zilele trecute foarte mulți oameni care, care vin. Eu cred că ne merităm soarta Politicul nu se va opri, din punctul meu de vedere, să, să strângă bani tot din, din buzunarul nostru. E dreptul Și politicului pot... să facă asta, domnule? E o guvernare socialistă? Da, dar nu este dreptul, nu este dreptul politicului prin cârdășiile lor... Să ne sărăcească pe noi Eu văd cursul euro la ce, la ce incertitudine este Început, oricum România Din punctul meu de vedere Nu mai are nimic în înseamnă conducere Decât pentru două că cam amestecați Mie nu-mi plac chestiile astea Așa am și declarat În momentul în care a zis lumea și mă în stradă pentru codul fiscal Eu am spus, eu stau acasă Vorbim despre asta nu. Dar, hei, știam amintat. asta Au fost alegeri. Că și au câștigat socialiștii vre Ce vre. vreți? Asta e. Nu știu. Da! i am stat acasă și voi sta, recunosc nu față de alții, am fost un votant PSD, am votat PSD, da. regret că am votat, Aie. dar asta este nu Este a... la aici, domnule. E dreptul dumneavoastră nu să sunt. votați pe cine vreți. Da. Încă o dată, să se înțeleagă foarte clar. Când vorbim despre justiție și despre răsturnarea statului de drept sau despre eliminarea lui, atunci cred că orice cetățean, indiferent că e el jurnalist sau ce-o fi el, mă rog, înginer, medic, trebuie să sară în apărare, că acolo vorbim de viitorul copiilor. În momentul în care politicul, cum îi spuneți dumneavoastră, face un program politic de guvernare, un program socialist de guvernare, dar, păi stai, am avut alegerea cu un an. Au zis că, adică te aștept să facă chestia asta. Să azi, nu mă voi opri, nu mă voi opri să fac un credit pe firme, că dacă să ne putem ceos pe ureche și să luăm un car cu ce zic unele televiziuni, una mai nouă acum la televiziune arată creștere, cealaltă arată haos. Eu sunt dezamăgit de cele două mari televiziuni. Dați vina care... și noastră pe cineva că aveți nevoie de un vinovat, dar vreți să faceți un credit. Eu vă spun în felul următor, făciți-l, dar da, să, să vă asigurați că vă firma faci? dumneavoastră va avea o rentabilitate mai bună decât dobânzile de astea și sau creșterea cursului. În funcție de ce voi ajung de să diminuez, diminuez toată din altele, dar voi face investiția, nu mă voi cap pe ureche, pe incestitudinile lor și pe halosul care îl transmit alții, nu. Vei deci faceți un preiedit pentru eu. o investiție, să înțeleg? Da, și pentru vă... celălalt care l-am făcut pe firmă, tot pentru investiție l-am făcut. Vă reutilați, adică? Mai e de utilaje e vorba de utilaje e vorba de utilaje, vorba de utilaje și acest George, lucru a George, ok cred că e bine ceea ce vreți să faceți vă susțin nu știu cum să vă spun Dumnezeu ține cu cei curajoși spune un, un vechi proverb și probabil că așa este însă aveți grijă la supraîncălzire așa se numește și în cazul unei economii și în cazul unei firme în momentul în care crești fie și prin investiții, în utilaje chiar. Domnule date, așa a făcut România pe vremea lui Ceaușescu. S-a împrumutat până când n-a mai putut duce din cauza unor condiții defavorabile externe. Și după aia a intrat în încetare de plăt. De-aia vă spun, trebuie să judecați cu mare atenție momentul. Nu vreau să vă sperii, eu vreau să vă încurajez. Fără oameni ca dumneavoastră, George s-a oprit țara în loc. Nu putem să fim cu toții o țară de salariați. Mai e nevoie și de curajoși ca dumneavoastră. Însă aveți grijă. 0372069599 Aurel, bună ziua! Bună ziua! Mă ascultăm, da. Cred că eu sunt, prin, sau mă rog, printre puțini să zic, care nu am credite, da. deși nu, nu lucrez lucrez la un privat, da. dar am un salariu care este convenabil. Da, aveți televizor? Și așa... <laughs> televizor Foam. aveți, mașină aveți? Da, da, da. Iubit aveți? Nu... Uh, nu aveți, e, N -aveți. N -aveți. Păi, și deci nu vă duceți niciunde păi doar da, acum vreau, de sărbători. Eu, eu vreau să da. investesc în imobiliare. Așa. Și numai că, într-adevăr, să nu am destui bani și trebuie să fac Facu un credit. credit. da, așa, Da. Aici, păi, din ce am văzut pe piață... Ceea ce îmi place, nu mă pot apinge sau trebuie să fac un credit de Doar tot Vreți de să vă luați casă sau vreți să investiți într-un apartament pe care să-l revindeți după aceea sau să scoateți banii din chirie? A doua variantă care ați spus-o dumneavoastră. deci faceți... investesc un apartament. Să okay. facă o investiție imobiliară, nu într-o casă. Bun, bun. Aici trebuie să țineți cont de două lucruri. unde e apartamentul respective? Dacă e într-un oraș universitar, care cererea de locuințe de închiriat? care e tendința generală a prețurilor? Vedeți că se construiește mult. Pe măsură ce se construiește, nici chiriile nu vor să mai fie așa mari. Da, am văzut că se construiește mult, dar și mult și prost, dar sunt și rezidențe care sunt de calitate, dar și la un preț, de asemenea, care ține cont. Deci, dumneavoastră, aveți o speranță că, de exemplu, puteți să plătiți ratele din chiria apartamentului? Uh, cred că da. Ok. Da. Atunci, cred că eu mi se așa pare. Consider. Atunci, poate fi o investiție bună, mai ales dacă la mm -hmm. considerați că mai există loc de creștere în viitor. Da, eu așa consider. Bine, vă mulțumesc. 0372 Asta cu imobiliarele, să știți că, domnule, devine interesantă în condițiile în care. Imaginați-vă ce înseamnă, păi, dacă, dacă dai 10%, ok, deci e impozitat uh, dobânda... Da? Odată eu e impozitul de 10%, după aia încă 10% ce De ce? Pentru că și cel care are bani în bancă se duce la doctor. Foarte corect. Da? Dacă e salariat și mai plătește încă o dată, nu contează, e socialism. Poftiți Aurel. Aurel? Nu e Aurel. Alexandru, bună ziua! Andrei, bună ziua, vine Paștele. Andrei, acum. vă salut, vă salut. Da. Vă ascultăm. Apropo de doctor, eu sunt doctor, sunt medic de familie, chiar am participat ieri la protestul nostru. Da. Chiar dacă nu are legătură directă cu tema, are de fapt indirect, pentru că de la anul o să se impună niște modificări fiscale care o să mă afecteze direct. Eu mă mut acum și chiar am nevoie de un card avantaj. Acum o să mă duc la o bancă să văd dacă reușesc... Am ne faceți reclamă dar. la card avantaj? Un card, nu știu dacă se cheamă card avantaj la toate băncile, un card... Un card avantaj este o, stă... e un brand. Astfel vreți să faceți un da. card de un, cumpărături. Un card de credit, a, da. Așa. De preferat, cu dobândă cât mai mică. știu Dobândă zero, domnule, recute. toate au dobândă zero. Nu știți asta? Da, da, și cu comisiune de administrare cât mai mic. Și, nu, um, nu, nu, nu, uh, greșit, e greșit. Tot ce am zis eu și mă rog. la asta a zis da, da, e greșit. Nu, toate au dobândă zero dacă pui banii înapoi. În fiecare lume. da. da corect, Dacă corect, nu dobând de sare foarte mult Și credeți mai foarte greu să știi da. că ai banii ăia acolo Știu de la dumneavoastră clar Cel mai bun credit e ăla pe care nu Trebuie face. să nu-l ai Așa. Sunt de acord, absolut <laughs> Problema este că uh, o să mă afecteze direct de la anul dacă intră niște modificări și toate chestia asta cu creditul și cu uh, cardurile fructuează extraordinar de mult, exact cum spuneam. Dar ce vreți să vă De ce vreți, vreți, Nordic, de ce? De ce vreți, vreți Sincere, să Nu cumpărați? mă pot muta fără mobilă de dormitor și fără încă niște electrocasnice. Da. Și am ajuns la pragul maxim, adică m-am întins cu banii cât s-a putut de mult și chiar nu mai pot acum și sunt părțați și de sărbători să fac treaba asta da, că e, două, deci e, două. E imposibil, să, sigur că da, e momentul cel mai bun, da, eu ce da. să vă zic? Nu, am, nu am ce să fac și sper să-l achip cât mai repede. Problema este că eu mi-l voi face și nu voi ști ce va fi de la 1 ianuarie. Sunt PFA și o să fiu afectat de modificările fiscale impuse de guvern. Mm, și din punctul ăsta de vedere așa. o să fie un pic mai, uh, mai dificil și, exact cum spunea și antevorbitorul meu, apropo de trebuie să deschidem ochii odată la patru ani ce votăm, ca să nu avem probleme și e cu E foarte greșit, trebuie să deschidem ochii și... tot timpul, să știți. Vă luați televizor? Da, da, dar măcar atunci să-i deschidă populația mai mult și să iasă la vot. Că uite ce se întâmplă. Andrei, întotdeauna avem nevoie de un vinovat. Vă luați televizor sau nu? Da. Dați um, da mi voie să vă dau un Televizor nu, pentru că le iau pe ăsta de acasă, de aici uh -huh. Adică, nu știu, s-ar putea să și iau, să văd dacă reușesc să, să nu plătesc în plus pe el prea mult Știți ce e acela? Un Chromecast? Uh, Chromecard, nu Nu, Chromecast, chromecast. Să... e un produs no. Google, de aia se numește Chromecast chromecast e o biluță așa, un pic mai mare, da. pe care o bagi în televizor și în priză Și-ți transformă da. televizorul într-un Smart TV Da, da, da, știu, mai există și Google Cast. Ok, da. bun, sigur, este și asta, dacă vrei, da. ăla îți permite, de exemplu, să dai play de pe telefon sau să-ți faci un abonament, da, să și vezi nu, filme. Și nu se mai dau bani în plus pe Smart TV, care oricum... Da, domnule, vine... și costă 100 de lei, îi fac da. reclamă gratuită. Nu, nu, am înțeles că n-au auzit de foarte a, mulți oameni. Și exact asta urma să și cumpăr acum de pe nu. De Black Friday, ca să zic așa, în așa, primele, împreună sfat? cu un televizor. Eu vă dau următorul sfat. Cumpărați-le părinților dumneavoastră un cromcast ca să-i luați de pe televiziunele de știri care le, le otrăvesc creierul. Ajutați-i să se mai uite și la filme și altceva dacă tot au televizoare și trăiesc doar în fața televizorului. făceți le un cadou de sărbători acum. Ajutați-i, nu, să, nu știu, să nu mai fie atât de intoxicați. Pentru că. Pentru că e periculos și spărinții noștri, între, întreabandonați în fața televizorului, mă gândesc eu. Sau cel puțin în, în fața, nu, nu pe televiziunile astea de știri, e ceva atât de toxic, incredibil. Pot să vorbesc cu Alexandru? <gângânt> Mulțumesc, Victor. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. În legătură cu subiectul ce l-aveți, am și eu o rată cu prima casă la BCR-ul. Așa, e rată și fixă? Și mă pământ, Rată fixă? urată fixă, dar odată la 3 luni tot nu se modifică robotul. Ah, deci este în funcție de robor. Da. În funcție de robor, exact, exact. Am fost am făcut da. Am făcut, să zic așa, când drum până la ei, să despre e vorba, pentru că tot auzim la știri la mass media, mă îngrijorează, acum. Încă nu s-au modificat, am... din ce știu eu decât foarte puțin. Da, încă nu pot să-mi spun exact cu cât mi se modifică, pentru că abia de luna vitare mi se, mi se modifică roborul. Dar totuși așa, informativ, am fost până la ei să-mi spună cam despre ce-i vorba. Să vă facă un calcul? E, e foarte simplu facem... de făcut. Deci da. Azi, cât, a, cât aveți credit? Un credit număr. Păi a fost 140.000, echivalentul a 30.000 de euro, ceva de genul. 140.000 de lei, da? Îl da. înmulțim cu 2% creșterea roborului, atât este în momentul de față, roborul la 3 luni. Da? Îl înmulțim cu 2, împărțim la 100 da. și nu împărțim la 12. 233 de lei în plus, îl arată. 233 care. pe soldul actual. Adică cât aveți dumneavoastră în momentul de față? Sigur, e plus sau minus niște lei în funcție de cum aveți creditul negociat, pentru că puteți avea credit cu rată fixă, ceea ce înseamnă că o perioadă de timp plătești doar dobânzile și abia după aia începe să scadă. sau poate ați plăti mai mult la început și după aia v-a scăzut, ceea ce înseamnă că aveți un credit cu o rată descrescătoare. Eu pe toți v-am sfătuit să faceți un astfel de credit cu rată descrescătoare, chiar dacă plătești mai mult la început și te încadrezi mai greu pentru el. Pentru că simți cum îți scade. Așa după 2 ani, dacă ești curată fixă, nu dai seama că n-ai plătit decât dobânzi. Eu de la început am plătit tot 668 de lei. Deci m-am uitat și pe graficul respectiv și așa mi-am de la început până la în sfârșit. Acum, odată la 3 luni, în funcție de răbor, mi se modifică rata. Ce am zis Până eu? acum am avut 611, da, că... 612 lei pentru că răborul a fost foarte jos. Da, nu am avut lume. niște ani de zile cu dobânzi mici. Da, da, da. da așa da, da. este, da. Se pare că Acum, neapropi... Cu creșterea asta mă sperie puțin bine, nu ar fi mult dacă aș ajunge la rata care eu am, 660-70 de lei. Domnul de acolo mi-a zis că undeva la 50-60 de lei e la roborul în momentul de față. Asta e cu, toate creșt... eu, cu toate că eu nu o să plătesc atâta până nu o să mi se modifice roborul. Să știu Probabil că e de atunci. Da, deci ce v-am spus eu este la valoarea de astăzi a roborului. Nu uitați înțeles, că asta probabil dumneavoastră o să vi se modifice de la 1 ianuarie. Până atunci mai mâncăm o pâine, mai no. vorbim despre asta. Păi, păi luna viitoare, în decembrie, o să mi se modifice mie și pe lângă robor o să trebuiască să le mai lasă încă jumate de rată în plus și depozitul acela o dată pe an se lasă la ei în luna okay. decembrie. Alexandru, de-aia spuneți-mi, cu cât va crește salariul ăsta? Salariul? Da. Cu vreo 200 de lei. Bine, lucrez și eu la privat, nu lucrez la stat. E, cam aia e. Vă crește rata acum de, uh, de Da, dar ținând cont, ținând cont de cheltuieli, am și eu o fetiță de un an, acum am o mașină de întreținut. Ei, nu a, e foarte ușor. Nu, și aveți o mașină camiserie. de utilizat. Un copil de întreținut și o mașină de utilizat. Să nu facem confuzii. Exact. Scuze, nu m-am exprimat corect, dar... Bine. Bun. Aveți grijă. Aveți grijă că sunteți la limită. Adică, din punctul ăsta de vedere, s-ar putea, și poate n-ar fi o idee rea, să vă gândiți, să vă folosiți o parte din banii puși deoparte, dacă aveți așa ceva, pentru a vă reduce soldul. În momentul în care îți reduci soldul, ai o șansă să rămâi curata pe care o aveai în cazul în care a crescut dobânda, pentru că se calculează dobânda la alt sold, mai mic. 0372069599 Gina, bună ziua! Bună ziua, Moise! Unde plecați dumneavoastră oh. de Crăciun, Gina? Nicăieri, stăm acasă. De decembrie? nu de decembrie. Deci de acasă, Facem economii. Facem economii. Vai, ce nație tristă suntem. Poftiți? Suntem, da, o nație tristă, dar ne merităm soarta, cum zicea un ascultator adineori. Cred că am avut mai să la toate băncile credit, card diverse. Aici. Am în. Un... Da, am în momentul de față un credit descrescător. Cum ai vorbit adineaori cu ascultătorul, care eu cred și eu că e cea mai bună variantă. Și mai am un, încă câteva carduri de cumpărături pe care tot încerc să le închid. Am mai reușit până acum, dar mai am mai rămas cu, cu câte ceva. Acum, legat de tema și noi am preferat să investim în sănătate. Cum? Adică ați cumpărat utilaje medicale sau cum? Uh, nu am investit în alimentație sănătoasă, să zic așa, ne-am mutat de la oraș, ne-am mutat la periferie, undeva la 30 de kilometri de oraș și preferam să investim în alimente sănătoase, legume proaspete și tot ce înseamnă viață sănătoasă Bănesc și că asta a fost curat. în primul rând o reducere a costurilor de viață, nu? sau nu? Uh, da. Da, e o reducere, uh, s-a smuțit o reducere mare. Acum e, avem și două mașini care trebuie utilizate. A, auziți, iertați-mă uh. că, știți, Gina, o să, o să fiu puțin mai abrupt cu dumneavoastră, sper să nu mă considerați politicos, Nepo nepoliticos. Sper să nu mă considerați nepoliticos. Știți că, în general, oamenii care fac așa credite, carduri peste carduri peste carduri sunt numiți creditomani, adică care au mania creditului. Dumneavoastră da, da. ați făcut credite ca să vă cumpărați mașini și ca să investiți în sănătate? Uh, nu, am, cumpărat, am făcut credite uh, până acum vreo 2 ani ca Asta. să ne cumpărăm diverse. În casă de tot ce era nevoie. Uh, suntem o țară de foarte mari consumatori. Păi nu vorbim eu de a... alții acum, vorbim de dumneavoastră, nu dați cu țara. Da, suntem foarte mari consumatori și asta e o problemă foarte mare. Eu, eu sunt norocoasă pentru că ziceam că foarte multe le-am lichidat și am rămas cu puțină. Mai am încă unul, două de lichidat și mai rămân cu unul, okay. care am zis că nu are rost să-l închid pentru că până la urmă e bine să ai un card de cumpărături. Nu se știe niciodată. E punctul nostru de vedere. Să știți că, în general, oamenii uh, nu, au, nu au consultanța necesară pentru a închide atunci când acumulează multe carduri de-astea de cumpărături. Mai ales când intră pe dobânzile ale infernale. Intră într-un cerc vicios din care e foarte greu de scăpat. Da, uh, da dar aici, aici mai vreuncă o, o completare. Pentru că dacă știi să le folosești, nu trebuie... Nu plătește așa de multe de bune. Și tu să ai spus, adinaori că dacă pui bani în termen... psihologică. Pe bune, nu -mi spuneți uh... mie că eu am fost gambler când eram puști. Am jucat la bursă. <laughs> nu spuneți mie că eu știu ce înseamnă să ai banii disponibili nu spuneți lucrurile astea. E o chestiune de psihologie. Mai devreme sau mai târziu intri în bani. Dar uh, banca da. știe asta. Când îți dă cardul ăla sau cine ți-l dă, știe asta. Știi că mai devreme sau mai târziu îl vei folosi. E bine să-l ai, nu, eu vă spun că nu e bine să-l ai. E bine să ai economii la care să apelezi atunci când trebuie sau vrei. Acum eu mă gândesc, eu mă gândesc câte lume reușește să facă economii în ziua de azi. Destul o... de multă lume. Destul de multă A? lume. În momentul de față, în băncile din România, sunt o grămadă de bani economisiți atunci asta e bine, înseamnă că mai trebuie să lucrăm la planul Zise nostru Gina, de Gina, cu tristețe. Gina, vă mulțumesc. Da, înseamnă că Așa. Trebuie să mai lucrăm la planul nostru e. de la bugetul familiei. Ok, Gina, sigur că da. Întotdeauna un buget al familiei sau v-am mai spus asta, dacă pui și 10 lei de o parte pe lună, asta arată cel puțin că nu ți-ai depășit veniturile cu cheltuierile. Ăsta e un semn de sănătate. De altă parte, vă spun și dumneavoastră și vă spun și celor care poate aveți problema asta a multiplelor carduri de cumpărături. Când nu mai aveți ce să faceți și cum să plătiți, este mai bine să vă consultați cu cineva care să vă învețe cum să vă reduceți dobânzile. Pentru că dobânzile sunt cele care te omoară la cardurile astea odată ce ai intrat în bani. Și atunci e de preferat, nu știu, să faci o ipotecă chiar. Da, da, o ipotecă. Dacă poți pe prima casă, unde e dobânda foarte bună, atunci, da, astfel încât să... Nu pe o sumă mare neapărat. Poți să spui o ipotecă de, pe casă și pe 5.000 de euro. Chiar dacă... sau 10.000 de euro. Chiar dacă casa face 50.000 de euro. Dar creitele ipotecare au dobânzi mult mai mici. Îți achiți... Atenție... Toate să suntem prumusi cu mai mult decât ai nevoie. Că toată lumea zice: "Hai că fac o ipotecă și mai au și 1000 de euro și mă duc și eu în vacanță la Sinaia că, mă rog, la Sinaia e scump. În vacanță la Viena, poftim unde e mai ieftin, cu de sărbători, că am posibilitatea să iau credit." E o chestiune psihologică. Nu luam mai mult decât ai nevoie și în felul ăsta îți restructurezi datoriile. O să vezi după aia că ai rate mult mai mici pe care le poți plăti mult mai ușor. Dar sigur, ceea ce vă spun eu acum sunt niște principii generale de chiar aveți nevoie odată ajuns într-o astfel de situație, să stați de, voie, de vorbă cu un consultant care să vă facă calculul pe hârtie și să vă arată. Și bine, unul bun care să vă spună urmează să crească cursul. Cu cât? Nu știm. Estimăm că habar n-am. 4,7. Am făcut un calcul acum. Deci numai pentru a egala creșterea dobânzilor din ultimele două luni la același credit de 50.000 de euro, cursul a trebuit să ajungă la 5,5 euro. 5,5 lei, pardon, pentru un euro Ceea ce e mult, probabil că nu va ajunge În anul următor la 5,5 Cine știe? Ionica, bună ziua Bună ziua, domnul Moise Haideți că vorbesc mai mult eu, vă rog, poftiți Da, noi mai că vorbiți În legătură cu Emiția noastră Cu creditele Așa. Cu, cu BCR-ul, am avut credit la BCR -ul. Colegul dinainte, lui doamna Colegă sau domnișoara pe Crește roborul Eu pot să zic că am scăpat de credit am avut rată fixă și nu a crescut nimic. De când crește, roborul ăsta, de când crește. De două luni. De la începutul lunii două... septembrie, mai exact. Aici, mă rog, de mai. la începutul lunii septembrie crește mult. El a mai crescut, de fapt, de la începutul anului, că ajunsese foarte jos. Dar când crește de la 0, la 0, nu simți. Când sare de la 0,9 în două luni la 2,09 cât e acum, atunci simți și ustură. Da, da, da, da, da, da. Dar cu motorina și cu benzina da. Și un transportator Un mic transportator Domnii din Parlament Nu se gândiți la noi că într-o bună zi O să blocăm toată România mm, Nu o să faceți asta de ce nu o să faceți? Este Dar ilegal nu. și nu o să faceți asta. O să plătiți. Este ilegal, o să plătim. Normal că o să plătim. o au omorât omul și o plătit și nu-o plătit în joarea. Ionică, uitați, uitați care e problema. Deci, cu de. toată simpatia pentru dumneavoastră transportatorii, vă zic în felul următor. Când votezi un partid socialist te aștept să-ți crească taxele. E simplu ca bună ziua. În momentul în care nu spuneți că mai știu și eu ce interese sunt, cine pe cine a finanțat, cum a fost, am trecut la alegeri, așa că stăm să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Eu vă spun că e ilegal să blocați România și că nu știu unde se va ajunge în felul ăsta. Sigur că eu am mai trăit, să știți, această disperare. În momentul în care te trezești cu o chestie de asta în codul fiscal, cum am trezit eu astăzi cu dobânzile, cu CSS-ul la dobânzi, Anii 90 au fost așa, de fiecare dată și atunci mă rog, eram tânăr, munceam din greu și mă gândeam, cu cât îmi scade salariu, ok, îmi crește salariu, ok, inflația mare, bine, și mai pot să mai achizi și să mai... Am bani de întreținere luna asta, am trăit asta, anii 90, cine a uitat este condamnat să îi repete, sigur odată cu țara, asta e. Storin, bună ziua! Salo, bună ziua! Domnul Bocif? E foarte frumoasă emisiunea și ar fi bine dacă ar ascultau și cei care sunt de mai De bine tristă. Hai, în o dumneavoastră. Da. Ce vă luați de Crăciunul ăsta? De Crăciunul ăsta ne luăm o imprimantă de dimensiuni mari. Cu care, să, cu care să trăim. Cu care să tăiem copacii, da. da? Sigur că da. da. e n-am trimite și noi, ca oamenii. Da, nu, nu. Ne ocupăm de domeniul publicitar și, de fapt, de buni ani, la Constanța facem mobilierul pentru magazine. Okay. Acesta este... Jobul Și ca și economii puse deoparte Nu aș putea Spune că sau Am reușit ceva să punem Dați un pic mai încerat radio Sorin Că pe dumneavoastră vă încurcă după cum vedeți mai mult uh, Ok Deci dumneavoastră veniți cu o investiție de dezvoltare E cel mai atât, bun Atât, dar, dar avem Pietici din, par, din partea băncilor da, da, vedeți da. că băncile vede vede din vede România... Vedeți că încearcă statul român da. să blocheze oarecum uh, nu știu, creșterea acestor dobânzi ale hmm. băncilor. Cum ar putea pentru, face asta? Nu știu, să găsească o soluție, așa cum și o soluție Ei, pentru... în piață. pe păi altceva ce poate să facă? Bagă, uite, face isr în fiecare săptămână, face uh, licitație, repo, nu v-am povestit... Da. Fa fa fabrică bani, efectiv. Fab nu face... Fabrică bani, sigur. În felul, da. ăsta, în felul da, ăsta... Fabrică bani pentru cei cu cravată, pentru cămătarii cu cravată, să vă zic. E. Sau cămătarii legali. Da, domne așa De cum ce nu ajută și tinerii? De ce ce ați vrea să Tineri facă se statul? Se pentru... cum? Ce aș vrea să facă una la mână? Să, să impună un embargo pentru, a, pentru bănci, pentru a nu mai mări dobânzile, să, să, pentru societățile comerciale, să poată să, uh, ofere o... Uh, nu știu, să. Așa? Da, de exemplu, pentru cărțile, cărțile de muncă. Facem cu statul român 60% cu 40%. Am înțeles. -a nu a nici zis... nici ce vindeți dumneavoastră, cărți de vizită, asta zis? Nu, nu vindem cărți de vizită, facem mobilier din sticlă. Și cum ar fi să vină statul și să zică de mâine, dragă Sorin, îți spun eu cât este prețul mobilierului din sticlă. Gata. Nu există așa ceva. Cum nu există? Așa păi ne-a zis cum... noastră că nu. trebuie să vină statul să spună cât e dobânda? Păi da, atunci trebuie să spună dobânda și dumneavoastră. Păi, de ce? Da. care diferența? Păi, e diferența? Domnul nei unei bănci. e societate și sau... ea, ca și firma Sorin SRL. Da. Bun. Și atunci, cu ce ne ajută pe noi statul român? Păi, să sunteți investitori. Vreți să, vrei să vină statul e, și pe... să vă dea profitul firmei? Sau ce vreți? Nu. nu. Investez numai pentru bunul plac al familiei, pentru familia noastră, pentru a putea supraviețui în țara asta, care știm cum este de... Sorin, Ani coace, ori, și noi, 90. Sorin, ori vă bucurați și de noastră de beneficiile unei economii libere, astfel încât să vă luați imprimantă de nu știu care și să faceți mobilier de sticlă și să-l vindeți cu cât vreți noastră, ori vreți să vină statul și să ia cum ați zis noastră, să ia pe hoții ăștia cu cravă. Cum, cum le a zis bancherilor, că -am că mă atare cu cravata. Așa, domnule, așa. să ia și să le pună pistolul la templă și să le zică, că de mâine dobândai 2%. Păi da, dar inflația e 5%. Aia, nu contează. Dai lui Sorin cu 2% dobândă. Nu, nu, nu merge. Deci, ori una, ori alta. Trebuie să alegeți. Ori vreți dumneavoastră economie de piață, ori vreți economie dirijată. Mai vrem economie de piață, dar o vrem. Uh, să mai dirijată, și... așa. Mai, mai dirijată, mai benefică. Deci, ok, bine. Fiindcă... Asta e situația Aici este vorba de cât produce această țară Că de-aia vorbim Creștere economică, creștere economică Fără creștere de investiții nu se poate O aberație, sigur că acolo îți dau niște cifre Care vin din consum, din importuri Să umflă o dată după care vezi că nu mai ai bani Ce faci în cazul ăsta? Tipărești bani, ia nene, cum zicea Moromete dacă aș avea fabrică, îl tot timp pe moromete, să știți că am mai citit și alte cărți decât morometii la viața mea, fac această precizare, dar sigur că da. Deci, da, așa, dacă aș avea fabrică de bani, aș tipări și a nenei, zicea da? Ei, asta face și Surescu, face fabrică de bani, se învârte rotativă aia acolo de face curenți prin BNR și ia nenei bani, vrei bani? Da. Dar după aia vedeți că prețul pe care îl plătim, cu mulți bani în piață, e exact de valorizarea. Cea care, vă spuneam eu, în mod firesc, îi lovește pe cei mai nenorociți din societatea noastră, cei care trăiesc din ajutor social, cei care au bani puțin și ei mănâncă. Lor li se scumpește mâncarea și chiar e rău. Nu știu, la o pensie de 610-640 cât o face doamna olguță, acum, să-ți crească kilul de carne la 80 de lei cum se aude, chiar e o problemă. Mănânci carne chiar de Crăciun și de Paște. Adică să fim conștienți de aceste lucruri. Ori trăim într-o democrație cu economie de piață, care are reguli lei de funcționare, peste care dacă treci, nu mai e economie de piață. Ori vrem să fie ca pe vremea lui Ceaușescu. Păi da, puteai să faci credit pe vremea lui Ceaușescu la CEC, luai acolo 50.000 de lei și îți făceai casă, dacă vrei cu dobândă 0-2%. Da, era altfel. Era altă economie și aia a dat faliment, să știți. Și s-au îmbogățit doar, mă rog, cei mai... Costin, nu? Ilie? Bună ziua, bună ziua. Poftițilie. Și eu am șase am șase credite. Șase care... credite! da, da. să nu da, da, da, Din care patru ipotecare, dar toate cele șase, prim, ultimul încă nu e tras, e cu banca înființată de cuja, toate produc sau urmează să producă venituri mai mari decât ratele, chiar de două, trei ori mai mari. Okay. E vorba de apartamente în, în regim hotelier, pe platformele care sunt să știți, nu știu dacă le pot numi. Adică închiriați apartamente de-astea, gen... Booking, Airbnb, da, inclusiv mașina Loganu e pe o platformă de car sharing mm, și pe mai mare... Cel mai mare credit care urmează să-l e aprobat, dar nu l-am tras. Încă e pe o livadă, Așa? Pe un proiect a fir pe reconversie o micola 12 hectare lângă Lugoș. Eu sunt din Timișoara. Și Aici, în Chiriațul poate... câte apartamente în, în Timișoara în nu, două. Două, două. Păi și cum aveți șase credite? Pe două apartamente? Păi, nu, nu. Două pentru apartamente. Una, unul pentru un leasing, pentru o mașină. Așa. Unul de nevoi. Unul pentru pe firmă, pentru un spațiu comercial în Salonta. Și, și toate sunt cumpărate un pic mai ieftin decât uh, sunt pe piață. Ok, dumneavoastră sunteți un speculator imobiliar, bravo! Bravo! Da, deci da, sună rău cred. speculator, dar nu, nu e. La comunist sună rău, la capitalist nu, cred că. Specula, da. Bine, e... noroc că noi suntem un capitalist de foarte mult timp. În fine, Ilie, mm. ești curios, câți bani faceți? În total? Mm, nu știu exact. Într-un uh, an de zile. Hai că vă zic eu, ce mașină aveți? Băi, cu ce mașină mergeți la Logan, Dacia Logan, că nu, nu, faceți nu dau oante electrocasmice, noi nu dau Nu cred așa fără... ceva, nu cred da, că existați no. S-a terminat emisiunea da. Ilie, gata, vă luăm da. cu toții de exemplu da. nu, vă, nu vă ridicăm la rang de sfânt Vă mulțumim că ne-ați împărtășit de experiența dumneavoastră și ne-ați dat și altora idei Vă promit că o să mai fac astfel de emisiuni Mai ales că sentimentul meu e trist De data asta că va mai fi nevoie PCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.